додатніх відомостей. Але все-таки ми маємо можливість користатись для цієї праці численно далеко значнішими, а головне, далеко точнішими та систематичніше зібраними матеріалами, ніж ті, що ним користались автори опрацьованих досі даних про населення Європи та Росії, Денікерта Івановський. Це дає нам сміливість сподіватися, що наші дані та висновки з них, коли не будуть остаточні, то в усякому разі покажуть те, що при сучасному стані нашого знання можна сказати про антропологічні ознаки українців. Для якнайточнішого означення анатомічних ознак в антропології вживають, звичайно, промірів а там, де вони цілком неможливі або занадто трудні, статистичний обрахунок спостережень. Таким чином, всі дані про антропологічні ознаки виявляються в цифрах та у вигляді таблиць. У цій статті, призначеній для широкої публіки, ця метода, хоч вона й найясніша та найдоказніша, могла б обтяжити читачів. Тому ми зважимось обмежитись тут тільки найконечнішою кількістю цифр, що стосується до самих тільки чоловіків. З антропологічних ознак ми скористаємось тільки найсутнішими для нашого завдання. І примушені будемо втриматися від більше часткових подробиць, що знайшли чи знайдуть собі місце в спеціальних наукових працях. А ви ще ми згадували вже за те, що мову не можна заводити до числа надійних антропологічних ознак. Бо вона легше за все підлягає стороннім впливам та внутрішнім змінам. Аж до повного заникання та заміни другою мовою. Прикладів на це можна знайти досить в історії Європи навіть за останні два тисячоліття. Та все-таки, в мовах та в їх діалектах зосталося ще багато таких рис, що можуть стати дорогоцінними указівками для антропології та спричинитись до з'ясування певних антропологічних явищ. Ми вважаємо тому дуже корисним простежити антропологічні ознаки українців, у зв'язку з географічним поширенням головних діалектів їх мови. В залежності від цього ми розглянемо кожну з цих ознак по трьох групах українського населення. Перша група – північної смуги, що відповідає поліському та сіверсько поліському діалектам. Друге – середньої смуги, що обхоплює українські та галицькі діалекти. Та третьої – «Південної смуги», що до її обсягу входять Слобідсько-український, Подільський, Подністрянсько-Галицький та Південно-Карпатський діалекти. Розділ перший – «Пігментація» «Барва волосся та очей» Барва волосся та очей – хоч і не надається до безпосереднього проміру та припускає певну частку суб'єктивізму в спостереженнях, але проте вона дуже важлива з антропологічного боку, бо вона дуже чутлива щодо етнічної домішки. А щодо українців, то вона грає особливо важливу роль. Бо, як це ми побачимо далі, їх пігментація означається взагалі дуже значною одноманітністю. А порушення цієї одноманітності дають нам вказівки на сторонні етнічні впливи, які мусять бути обслідувані. Північна смуга України щодо барви волосся дає картину майже послідовного згущення тонів в напряму з півночі на південь, та зі сходу на захід. Найясніше волосся виказалось у населення північних повітів України на Курщині, з виразною, очевидячки, перевагою ясного волосся.